Bona tarda, bona tarda a tothom, a totes i a tots, comencem sense més dilació perquè el que ja voleu és menys anuncis oi? I, que, i que passem a, a la feina. Uh, començo per la senyora de la taula, que és la Raquel uh, Garcia, directora de l'escola Joaquim Ruïra de l'Hospitalet, no em vull pas equivocar, i que no? I a més a més amb un uh, que ha guanyat aquesta escola o el Premi del Cercle d'Economia a la millor escola de Catalunya, és a dir, una molt bona... Entrada, diríem, no? I una, una, una situació que a més a més ens genera una, una cosa molt important, diria jo. Estem acostumats, darrerament, a parlar molt malament de l'escola. L'escola també ha parlar malament de les famílies, eh? ja en parlarem d'això. Eh? Però de, tenim com una mena de lluita social en què ens tirem els trastos al cap per l'enclai català d'uns als altres. I posem entremig la Generalitat, per això tenim aquí el, el senyor Carles Martínez, secretari de Polítiques Educatives de la Generalitat de Catalunya. I entre tot això els sociòlegs, per dir-ho d'alguna manera, fem el que podem. Heu vist-ho bé que m'ha quedat, que cap a casa es bé. El que volem fer aquí amb en Ramon Fletxa que és catedràtic de sociologia i expert en el tema, és entre tots, no només nosaltres, no només des de la sociologia, que és el que estem acostumats perquè és el nostre àmbit, posar sobre la taula són, quins són els reptes més importants, quines són les coses que ens estan interrogant de manera urgent i de fons, i sobretot quines són aquelles polítiques transformadores que imaginem, perquè si les polítiques no són transformadores ja sabeu que no anem enlloc, imaginem des de cada un dels àmbits, des de la sociologia, des de la política i des de el, el peu del que no diríem en aquest cas amb una escola com la de l'Hospitalet que té unes característiques molt concretes que la directora ens explicarà. Doncs endavant, comencem eh, quan vostè vulgui. Bona tarda, moltes gràcies per, per haver-nos convidat. Per mi un plaer estar aquí compartint aquesta estona amb totes i, i amb tots. A mi m'agradarà sempre presentar, presentar el nostre projecte, i la nostra escola, des de l'històric, des d'aquí de no? som, des d'on venim i, i el perquè hem navegat en el nostre vaixell educatiu, en el nostre vaixell dels somnis, fins a on som ara, que és part del camí, encara ens queda molt, molt per fer. Som una escola que està situada a la Florida, al barri de, de l'Hospitalet del Llobregat, una de les barriades, una de les barriades que, bueno, que la pobresa no? és, és, és una de les característiques que ens agradi o no doncs, marca no? El, el destí i, i moltes vegades el dia a dia de, de les famílies que, que tenim al nostre centre. Però això sempre diem no és un impediment, sinó que és una de les característiques amb les quals hi treballem per, per tenir aquesta capacitat de, de transformar allò que, que ens envolta i, i, i en el lloc on estem. La nostra escola es va crear als anys 70, fruit d'un de, pla d'emergència de fet nosaltres ens coneix com escola del pla d'emergència encara hores d'ara fa 20 anys que havien d'haver enderrocat l'escola i, i encara hi som amb la mateixa estructura i amb les mateixes no, eh, infraestructures més o menys correctes I, i aquesta escola es va crear sobretot per donar les característiques del primer boom migratori que va haver-hi a la, de la resta de l'estat espanyol venia, venia moltes famílies de tot arreu de l'estat i va haver-hi una mancança de places escolars en, en, en la nostra barriada. Uh, Vam començar amb, amb un projecte educatiu de centre molt estandarditzat. tothom entenem, no? sense més dilacions, el que vol dir un projecte molt estandarditzat, amb una metodologia força clàstica, per dir força i no, i no dir molt clàssica i l'escola va anar fent, sense més pena ni glòria, amb uns resultats correctes, i quan entenem per resultats correctes parlem de, del que nosaltres anomenem velocitat creuer, de sense grans sobressals sense grans ensurts, l'administració estava prou contenta perquè l'escola donava bons resultats que eren el que se suposava que amb el nostre nivell de dificultat i en la nostra barriada responien aquelles expectatives, que no són expectatives gaire, gaire altes, són expectatives més aviat modestes, i vam anar bueno, sobrevivint. Va arribar l'any 2003-2004 i va haver-hi un segon boom migratori. Les famílies que aleshores hi havien a la barriada van marxar majoritàriament i van començar a venir famílies de tot arreu. Quan dic de tot arreu vol dir de totes les parts del món. Ara mateix al, al barri hi ha més de 30 nacionalitats convivint i és un barri molt petit. Tot el que passa al barri evidentment es tradueix a les nostres aules, als nostres passadissos i als nostres patis. I per tant és responsabilitat de, de totes i de tots que gestionem allò que està passant en la nostra barriada i, per tant, en les nostres aules i en el nostre espai docent. Nosaltres, com a claustre, en aquell moment vam tenir eh, el valor de seure, de, de pensar, de valorar la situació i de prendre una decisió. Una decisió que no va ser d'un dia per un altre, una decisió que va durar ben bé un any de reflexió, de formació, de pensar... Eh, què era el que volíem fer, cap a on volíem navegar i quina escola volíem per, per totes i, i per tots. Sempre ens ha agradat explicar que aquest punt d'inflexió ens va donar les eines del que, del que ara estem construint i diem que estem construint perquè nosaltres sempre diem que estem en procés de transformació tant de l'escola com del barri com del nostre entorn com de les nostres vides pròpies que també es, venen, es veuen involucrades en, en tot aquest procés no? educatiu nosaltres volíem aconseguir diversos objectius, no? Un, i, i, i com a titular seria trencar amb el, amb, el de, amb el determinisme social. Ens negàvem a continuar responent a les expectatives que socialment se'ns otorgava i que eren molt baixes, eren molt poques, eren molt limitades, eren de, de mínims. Nosaltres volíem trencar amb aquest determinisme social i per tant teníem l'intenció de lluitar per una escola i lluitar enèrgicament i, i virulentament, si calia, no? Mol, molt activament, per una escola inclusiva, inclusiva de debò, al 100%, realment, una escola dialògica, una escola més democràtica, una escola on les oportunitats es convertissin en resultats. I aquest era el nostre gran objectiu. I feina se'n girava, evidentment. A partir d'aquí, què vam determinar? Nosaltres vam determinar que els nostres principals objectius per aconseguir aquest tipus d'escola no podia passar sense garantir uns resultats acadèmics d'èxit per a tothom i donada les, cir les circumstàncies en la què la barriada eh, s'havia convertit en una, una barriada de convivència de més de 30 nacionalitats, amb maneres de pensar, de viure i de sentir diferents a nivell de cultures, de religions, de llengües, absolutament de tot, de tot el que ens envoltava. Nosaltres vam voler una escola on la convivència, on, on, on el teixit associatiu, on la inclusió, on el sentiment de, de, de pertinença fos un punt fort. No? Per tant, parlaven d eixos de dos eixos principals, com era la convivència i la cohesió social en l'escola i en el barri i resultats acadèmics d'èxit. Resultats per a tothom. No només igualtat d'oportunitats, no igualtat en els resultats. Dit això, què van fer? Teníem dos camins també. Sempre tots es diforcaven en camins diferents. Una era el camí de anem a veure què se'ns ocorre, parlem del camí de les ocorrències, entre tots pensarem i farem allò que se'ns ocurri part d'una resposta educativa al que la societat ens planteja com a recta. I un altre camí va ser el que vam triar finalment, que va ser mirar la ciència. Què és el que diu la ciència que funciona en educació? Quines són les actuacions educatives d'èxit que estan corroborades, demostrades, contrastades per la comunitat científica i que ens garantiran que allò que volem aconseguir amb tots els nostres nois i noies, amb tots els nostres alumnes i, evidentment, també amb els nostres fills, acabarà passant. I va ser quan nosaltres vam entrar en el projecte de comunitats d'aprenentatge precisament per aquest itinerari, per voler mirar la ciència, per voler mirar quines eren les oportunitats que havien de donar als nostres, als nostres fills i filles, als nostres alumnes per aconseguir igualtat de resultats, per aconseguir aquesta equitat, per aconseguir aquesta inclusió real i aquesta igualtat en, la, en el teixit de cohesió social. A partir d'aquí nosaltres vam decidir implementar en el centre actuacions educatives d'èxit. Totes elles de forma sistemàtica, de forma intensiva i amb molta rigorositat. La implicació de les famílies per nosaltres en tot el projecte ha estat fonamental. És un dels eixos fonamentals. Juntament amb tota la formació que nosaltres sem no? reivindiquem que com a claustre i com a comunitat hem de fer contínuament mirant a la ciència per garantir que allò que estem fent al dia a dia a les nostres aules sempre sigui allò que està contrastat i corroborat per la comunitat científica internacional. I és a partir d'aquí que nosaltres com a projecte educatiu de centre hem pogut garantir dos aspectes molt importants, ja com a frase final. No? Per una banda, altes expectatives, exigim a tots els nostres alumnes, a totes les nostres famílies... No? que puguin lluitar i que puguin mm, gaudir d'altes expectatives per tots i per totes. I el segon punt, nosaltres reivindiquem que la nostra escola, com no podria ser d'una altra manera i no l'entendríem d'una altra manera, sigui una escola garantista. I això vol dir que nosaltres, amb allò que fem a l'escola, aplicant i implementant actuacions educatives d'èxit, garantim que tots els nostres alumnes tindran èxit acadèmic, èxit social, bona inclusió i bona perspectiva de futur. Tot el que passi de l'entorn l'hem de potenciar, l'hem d'afavorir, hem de, de jugar-hi amb ells i i, i, i, i amb ells i, i de forma continuada. Però com a escola i com a centre hem de garantir que el que passi en allò que fem sigui el que doni l'oportunitat per una igualtat de resultats i una equitat. Moltes gràcies. Uh... Senyor Martínez, endavant. Sí, jo hi he estat testimoni... Puc dir-ho que hi he estat sí. aquest matí. aquest matí. he estat de l'escola, però cal dir, Raquel, que fa com un mes i mig aproximadament, no fa un mig, però tenen una agenda tan plena de tantes visites, no? que ens sembla que ha estat una casualitat, no?, que ens haguéssiu donat l'hora avui per poder visitar el centre. Però no pateu una mica l'agenda, no t'enganyaré. Ah, d'acord. Vale. Eh, la visita al centre és, és extraordinària. Hi ha un fort compromís amb els sectors més febles de la societat. Hi ha un fort compromís en el projecte educatiu. Hi ha un compromís de tot el professorat en aquest projecte i en aquest compromís social. Hi ha una energia brutal que desprenen les mestres a l'hora de treballar amb els alumnes. Jo no havia vist mai aquesta energia com la que he vist aquest matí. He vist brillantor als ulls, he vist molta brillantor als ulls, he vist allò que ha pres després de molts anys del Ramon, no? que no treballen per ocorrències, sinó que treballen per evidències. No hi ha res que s'improvisi, potser alguna cosa així. No? Quan algú falla, porta algun familiar de fora... No? Però hi ha una programació metodològica extraordinària i, a més a més, això s'acompanya amb uns resultats educatius impressionants, cosa que fa que trenca no? aquest determinisme social que tant el Ramon com la Raquel porten tants anys denunciant no? que no hi ha res determinat... No? no hi ha una causa, aviam si ho explico bé això, no hi ha una causa d'efecte, sinó que hi ha una correlació, és així, una causa d'efecte, sinó que hi ha una correlació, i he après molt del Ramon també en aquests darrers anys, eh? que no treballen per ocorrències, sinó que treballen per evidències, que ha una comunitat científica internacional que valida tot allò que fan. Eh? Per tant, jo aquest matí he quedat impressionat del que esteu fent. Eh, ara, el paper que em toca. Eh, aviam, des de l'administració... No podem fer, unes consideracions prèvies, eh? i intentaré ser molt curtet, no podem fer tot allò que voldríem. Hi eh? ha una sèrie de limitacions òbvies i evidents que tota política educativa té, té en, el seu, en el seu pla. La primera és un tema pressupostari. Eh? Eh, els recursos sempre són limitats. Fins i tot en els països més rics els recursos també són limitats. Això t'obliga a prioritzar això t'obliga a invertir d'una manera, manera eficient. En aquests moments la Generalitat es troba en una situació delicada, no tenim pressupostos, eh, es parla d'un increment eh, pressupostari amb un sostre de 1.600 milions d'euros, això ve motivat per un objectiu del dèficit del 0,1% del PIB i per la regla de la despesa que no deixa el govern de la Generalitat anar més enllà dels 1.600 milions d'euros... A més a més, tenim d'aquests 1.600 milions d'euros, 400 milions d'euros compromesos amb nòmines, amb increments, amb, amb plantilles, etc etc. Per tant, tenim una situació delicada des d'un punt de vista pressupostari. Jo, quan, em, quan miro el que es fa al País Basc o el que es fa a Navarra, no? que no tenen aquestes limitacions com tenim nosaltres, a mi m'agradaria no tenir, no patir, el dèficit fiscal que té Catalunya perquè estic segur que sense aquest dèficit fiscal podíem fer moltes més coses de les que podem fer, malauradament. Eh, en segona qüestió, eh, vull dir també la dificultat que hi ha en la planificació. O sigui, els pressupostos, mai saps els pressupostos que hi haurà l'any següent. Tot depèn de cicles econòmics, de com anirà l'economia, tot depèn de cicles polítics, de decisions polítiques que en un moment determinat poden ser adequades, en funció de la correlació de forces que pugui haver en el Parlament, eh, aquestes prioritats educatives poden canviar. Per tant, és molt difícil planificar. Eh? Hi ha, una, hi ha una, una qüestió que et costa molt planificar més enllà d'un, dos, tres anys. I la tercera qüestió també és sabuda. Eh? En educació i en polítiques educatives els resultats són molt lents. Eh? Costa molt parlar d'immediatesa en els resultats en polítiques educatives. Eh, dir, un, un cop dites aquestes qüestions prèvies, sí que m'agradaria d'una manera molt ràpida dir-vos 5 prioritats que en aquests moments tenen el Departament d'Ensenyament i d'aquí unes setmanes eh, Departament d'Educació. La primera, l'objecte i el subjecte de l'educació és l'alumne. Eh? Per tant, totes aquelles decisions que s'hagin de prendre des d'un punt de vista de política educativa... S'uran d deaprendre pensant que és allò que beneficia més a l'alumna i que és allò que suposa un increment de resultats educatius de tot l'alumnat, absolutament de tot l'alumnat a partir de criteris d'equitat, a partir de criteris de qualitat, d'inclusió, etc etc. Segona prioritat, estem fent tot el possible perquè hi hagi un plantejament estratègic estratègicrere de qualsevol decisió educativa en els centres. No podem funcionar per ocorrències, hem de funcionar per evidències, com durant aquests anys el Ramon sempre ens ha anat repetint en totes les seves xerrades. Sempre cal un projecte educatiu de, sempre, de centre. Eh? Sempre, tot professorat que arriba al centre no és, profesor, no és un professor que pugui anar per lliure, és un professor que ha, de ser, que ha d estar compromès en aquest projecte de centre. Hem de saber per què fem les coses. El projecte ens ajuda a poder decidir hem de saber el perquè de les coses. Cal un equip eh, directiu que lideri, que lideri des d'un punt de vista pedagògic i des d'un punt de vista humà. No cal només un bon gestor o una bona gestora. Amb un bon gestor o una bona gestora no en tenim prou. En educació necessitem líders pedagògics i els equips directius és un element fonamental en aquest lideratge. Cal també una inspecció educativa que acompanyi no només una inspecció educativa que controli, que acompanyi, que ajudi, que col·labori, que s'arremangui, que trepitgi la trinxera tal com fan els equips i els claustres. Necessitem tenir els millors professionals en educació. Tots els estudis internacionals ens diuen que hi ha una relació directa entre qualitat del professorat i relació i, i, i resultats educatius de l'alumnat. Quan, millor els, quan, quan millors tinguem els professionals, millors seran els resultats. L'administració no ha d'emprenyar. L'administració ha de fer el mínim imprescindible. Ha de dotar d'una forta autonomia als centres perquè els centres, des de la proximitat, puguin decidir què és allò que va més bé pels seus alumnes i pels seus resultats educatius. Hem d'evitar les males pràxis educatives n'hi ha moltes encara en els nostres centres educatius de males praxis educatives fer grups homogenis és un error educatiu impressionant fa molts anys que sabem que els grups homogenis no serveixen per res fa molts anys que sabem que els grups homogenis comporten encara més segregació i m'atreveria a dir que la segregació educativa més important que en aquests moments no està fora dels centres, sinó que està dins dels centres. Eh, necessitem una formació inicial i continuada diferent, més rigorosa i, i més ben feta, eh?, mm. Aquests dies el conseller està patint eh, amb, amb, amb temes de, de formació i en algun moment se li passa pel cap di que escolta què podem fer per a aquesta millora inicial de la formació i en algun moment apunta i de que escolta poder que els formem nosaltres no? el tema dels màsters, etc etc. és a dir que en algun moment s'està reconsiderant la poca qualitat d'alguns màsters que ajuden molt poquet a tenir aquesta visió del que hauria de ser l'educació. Necessitem un servei públic compromès. Un servei públic compromès d'escola pública i d'escola concertada. Compromès amb l'equitat, compromès amb la qualitat, compromès amb l'inclosió, que eviti la dualitat de les xarxes educatives i que aposti clarament per una transformació social, una transformació educativa del nostre sistema educatiu. Això de comportar necessàriament una simetria en l'atorgació de recursos per part de l'administració no podem tractar a tothom igual. Quan tractem igual els desiguals, som terriblement injustos. Per tant, aquells centres educatius, siguin públics o siguin privats concertats, que necessiten més recursos de tota mena, cal aportar més recursos. Aquells centres que no necessitin tant recursos, haurem de disminuir els recursos. I aquells centres d'èlit que segreguen per gènere, que segreguen per capacitat econòmica de les famílies, que segreguen per religions, que segreguen, etc, etc, etc, i aquests centres no poden estar concertats, eh? Per tant, cal equitat en el repartiment de recursos per part de l'administració a tots els centres tant públics i privats. I una última cosa. Aquest matí jo comprovava l'importància de l'interacció, no? Sabem, no? que a partir de l'interacció a partir dels grups petits, a partir de la codocència a partir de buscar espais que facilitin aquesta interacció els resultats educatius s'incrementen d'una manera brutal per tant hem de fer tot el possible perquè les plantilles perquè els espais dels centres perquè els projectes educatius potenciïn tant com puguin aquesta interacció perquè el procés d'aprenentatge no és un procés individual és un procés col·lectiu aprenent junts i si a més a més aquí posem emocions, posem amistat, posem valors, els resultats d'això és impressionant no només dintre de l'escola, sinó també fora de l'escola. Bé, aquí ja acabo. Eh? Gràcies. Doctor Flecha, endavant. vuull agrair en primer lloc sempre allà. Sí? Vull agrair en primer lloc al Palau Macala i a l'Associació Catalana de Sociologia la gran satisfacció de compartir taula amb una professora eh, com Raquel, amb un polític eh, com Carles eh, i una coordinadora com Cristina que tracten de portar' el millor sempre des dels seus àmbits a tots els nens i nenes de Catalunya que és l'única motivació eh, per la qual molta gent treballem en el camp educatiu. I per portar el millor es tracta de portar el que se sap que és millor. Eh. Si en un hospital tenim la garantia de que si portem el nostre fill o fill avui, eh, segur que el tractament que li donen està avaluat positivament per la comunitat científica internacional. En els països que tenen millors resultats, no només millors ací, en general, sinó d'igualtat també, tenen la garantia, en el cas de Finlàndia des de fa 30 anys, de que portar-se un nen o nena a l'escola, tot el que li faran eh, està prèviament avaluat positivament per la comunitat científica internacional. I d'això va una mica el primer apartat de la meva presentació, que és recerca científica. Mm? Primer explicaré el que és i en el tercer apartat explicaré el que no és. Perquè hi ha molta confusió a Catalunya, diguem-ne, sobre això. Esteu pagant dels vostres impostos el programa d'investigació científica més gran i de més diners del món. La Comissió Europea té un dels seus ministeris, directorats, dedicat a això. I inclús en els moments de crisis i de retallades, s'ha augmentat considerablement i ara, en l'aprovació del nou programa que tenim fet provisionalment, hi ha un augment encara superior. Aquest programa s'ha incorporat fa ja quasi tres anys a la revolució més important del coneixement que ja ha existit en la història de la humanitat, que pretén aconseguir que qualsevol descoberta científica en qualsevol camp, sigui de curació del càncer o sigui de millora de resultats educatius, estigui els 10 dies de produir-se disponible per tota la població mundial. D'aquí a poc les famílies sabran quines són les formes d'organització de l'aula que donen millors resultats. I no entendran per què en les escoles que van els seus fills i filles això no es troba. Jo estic molt content d'haver sentit al Carles una vegada més criticar els grups homogènics. Si fa més de 30 anys se sap eh, que donen mal resultats. Per què en moltes escoles de Catalunya no només es fan, sinó que es continuen presentant com una gran innovació i s'amaga a les famílies que Harvard, Cambridge, totes les revistes científiques han demostrat que dona mal resultats. Doncs pues tenim aquest programa eh, que ens informa. I aquest programa permet el dret a l'educació. Perquè el dret a l'educació no és només la dimensió d'assistència, que vagin a un centre. Com el dret a la salut no és dret d'assistència a un centre hospitalari, sinó que és la segona dimensió. Que tinguis la garantia que te donen les actuacions que científicament estan demostrades que donan els millors resultats. Però és que a més a més hi ha un dret humà que freqüentment se oblida entre nosaltres, el 27. El 27 dret humà diu que tothom tenim dret al progrés científic i als beneficis que aquest progrés ens aporta. Les famílies, el professorat. Tenim dret a conèixer quines són les evidències científiques de tot el que estan fent amb els nostres fills i filles i de tot el que se'ns està formant en la formació inicial i permanent. I això, malauradament, no existeix encara a Catalunya. No s'està fent. Ell, una mare metgessa, en un procés de sensibilització a Catalunya, eh, per una comunitat d'aprenentatge, després de saber que les innovacions que havien fet en la seva escola no tenien cap evidència científica darrere, va dir si jo hagués fet amb els meus pacients lo que s'ha fet en aquesta escola amb el meu fill estaria a la presó perquè els nois i noies no són conills d'ingles tot el sistema educatiu es va muntar fa dos segles universal amb la finalitat d'aquests nois i noies hem d'assegurar que els donem el millor i malauradament sola la població no sap que no s'està fent però ara ho sabrà en part gràcies a aquest programa d'investigació científica i a més a més estem posant els resultats a l'abast de tothom per exemple en Wikipedia que per cert ja fa 3 anys que Wikipedia va igualar segons un article de Nature en correcció científica en les entrades científiques a l'enciclopèdia britànica però ara ja l'ha superat eh? Per tant, eh, aquesta imatge negativa que hi ha sobre Wikipedia la fan els que no tenen coneixement científic, eh? però és en aquests moments la millor formació i trobarem cada vegada més en Wikipedia això que l'estan fent amb el meu fill a l'escola, això és el que funciona o no ho és. Tenim bones notícies. Per primera vegada l'Estat espanyol, el Parlament espanyol, per unanimitat i entusiasme de tots els grups parlamentaris, ha creat el programa a Ciència en el Parlament que, per exemple, en Anglaterra hi assisteix des de fa 30 anys, no? i es comprometen els parlamentaris i parlamentàries a, abans de fer una llei i consultar aquestes evidències eh, científiques. Una de les 25 persones científiques anava a venir però s'ha posat malalta, eh? però ens podria explicar com s'està fent tot això. No? Aquestes evidències científiques aporten quines són les actuacions que donen l'èxit. I... Raquel i Miquel, a la seva escola, ho estan fent d'una forma meravellosa. I és gràcies a que apliquen aquestes actuacions, aquesta forma d'organització de l'aula, grups interactius, eh, que estan aconseguint i que ho fan d'una forma meravellosa, trencar el determinisme social. Qui ha dit que el nivell educatiu depèn del nivell socioeconòmic? Però quina barbaritat! Si fa més de 30 anys s'ha demostrat que això és fals. Que hi ha una correlació, però no una relació causal. Un expert, un tal Coleman, en el 1966, i encara és sol el que s'ensenya a en les nostres universitats catalanes. Quina vergonya. Si ja existeix un monogràfic de la revista educativa de Harvard en l'any 73, que tot el monogràfic demostra que això és fals, que els càlculs estadístics estan mal fets, i això encara no s'ensenya a en les nostres universitats, ni tampoc en la formació permanent del professorat. S'amaga la revista educativa de Harvard. Hi ha gent que acaba màsters en educació i doctorats en educació en Catalunya i que ni sap que existeix la revista educativa de Harvard i la revista educativa de Cambridge perquè se'ls ha amagat. I se'ls ha amagat perquè no sàpiguen que el que se les està dient en aquesta formació és contrària al dret a l'educació dels nois i les noies. I per què tenim grups interactius en la llista d'actuacions educatives d'èxit? perquè és la forma d'organització de l'aula del món que dona millors resultats i durant quant temps la tindrem en la llista, fins que aparegui una altra forma d'organització de l'aula que doni millors resultats. Aquí no es tracta de fer innovació com metes, ja sabeu, fem una cosa diferent a la d'abans, i es tractem com a Conill d'Illas, no, innovació sense cometes és fer una cosa diferent a la d'abans que doni millors resultats, diguem, que la d'abans. Jo he de dir que des de l'any 2001 aquesta llista d'actuacions educatives d'èxit està en la web de la Generalitat i que per molts diferents governs que hi ha hagut i molts diferents persones sempre ha estat ahí i sempre el professorat que ha volgut ha tingut l'oportunitat de formació inclús quan no hi havia recursos, eh, quan l'ha demanat. Hi ha gent eh, pues, que coneix més les evidències i és més partidària del dret a de l'educació com ha sigut Carles en el seu període anterior i també ara. Altra gent més contrària a això, però sempre s'ha mantingut aquesta possibilitat i, per tant, depèn molt també del professorat i les famílies que això es faci. I, a veure's, per què no es fa? I això ho plantejo molt per debat. Hem de saber que la recerca científica és la que està avaluada positivament per la comunitat científica internacional i res més. No és el que diu la premsa ni els tertulians, no es lo que diven PISA. PISA no es una fondo de información científica. Son las estadísticas como las estad... como las enquestas de, de, de ocupación. ¿Eh? No es. No son las fundaciones. Las fundaciones no tienen el carnet. Ya fundaciones que se presentan. ¿Han eh, hecho un estudio una recerca? Que no. Que no. Que es una otra cosa. ¿eh? Y que no coincide amb el que dio la comunidad científica internacional. Y eso lo de decir ni la televisió, ni Google, ni els tertulians, ni els socorrents, ni els divertits, ni els interessants. És el que diu la comunitat científica internacional, que qualsevol podeu, la comunitat científica està molt atenta al que estan fent Raquel i Miquel aquí, perquè ells aprenen de la comunitat científica, la comunitat científica està aprenent molt d'ells, eh? de què i elles estan fent allà. A veure, quins són els principals enemics del dret a l'educació? I ningú s'atreveix a dir-ho públicament, perquè té unes conseqüències tremendes en forma de calúmnies i en forma d'atacs, etc etc. Però jo tinc la obligació com a científic i pel meu contracte de la Unió Europea de dir-ho. Eh? Quins són els principals responsables? Són els experts, entre cometes, els ponents, les empreses, les fundacions que guanyen diners i protagonisme amagant a la ciutadania les evidències científiques internacionals. I per què ho fan? Perquè no es vegi els seus anàlisis, les seves anàlisis, les propostes no han aprovat l'evolució científica internacional. Són com els que presenten a la clientela com a metges sense haver aprovat les assignatures que donen l'accés al títol de metge. I no diuen la comunitat científica internacional diu això, que s'han de fer grups heterogenis, però jo penso que és millor fer grups heterogènes. Ho amaguen. Diuen, això és el que diu la pedagogia, o això és el que diu tal estudi. Mentre seguim aquestes gent, el dret a l'educació no ho tindran tots els nens i nenes de Catalunya. I què fem llavors en aquest camp? Per què ens dediquem a l'educació? Si no és per aconseguir que tots els nens i nenes, que tots tenen la mateixa sang, i tots neixen amb les mateixes capacitats d'aprenentatge. Jo als meus fills estic intentant donar-los el millor. No puc entendre no donar-los el mateix a tots els nens i noies. És un valor humà essencial... Que és perquè lluitem i perquè treballem en la comunitat científica internacional. Moltes gràcies. Ben, em sembla que ha quedat clar que no venim aquí a seguir el corrent, no noteu o no? Eh? És a dir, eh, ens hem despolsar la son de les orelles ja. Portem amb l'automàtic molt de temps. En aquest camp que avui tractem, i ho veureu amb els altres que també plantegem en el cicle, necessitem tirar endavant per tots i per totes. Hem començat amb les criatures, tot afecta, tots els àmbits afecten a tota la ciutadania sempre. Però posar el focus en les criatures, en els nens i nenes i la seva educació, és pensar, tenir a la mà com serà la ciutadania de demà. I per tant com serà la nostra societat demà. Una societat, a més a més, en la qual us recordo, que molts de nosaltres serem vells i belles. I ens convé que vagi un millor, vells i velles, vull dir amb ve baixa, eh? també amb ve alta si sí, convé, però en ve baixa. I, I ens convé que aquestes, aquestes criatures hagin estat educades el millor possible per fer la millor societat possible. Abans de passar-vos la paraula, que sé que estic segura que esteu eh, molt, amb moltes ganes de preguntar coses, jo us demanaria una cosa molt concreta, molt concreta. Si ens hem de posar a fer feina, per on començaria cada un de vosaltres? I per on començaria vol dir una cosa molt concreta i aplicable. Vostè, una cosa, la més important. No, no, és que si no, No no ara, ara, ara m'estic fent l'antipàtica, però toca. Per què? Perquè si no farem coses meravelloses, direm coses meravelloses, però com ens arremenguem per fer feina? És una proposta. Jo em quedo amb un titular, Escola Garantista, per mi és fonamental. Explica'ns què significa, si us plau, amb una miqueta més de detall. Gràcies per la pregunta. Gràcies. <laughs> Molt, molt, molt ràpidament. Nosaltres entenem per escola... ja, ja, ja, ja xiccolau si no se bé. nossaltres entenem per escola garantista el que breument he explicat eh, en la meva petita exposició. Eh, nosaltres estem en desacord en què actualment, a la societat educativa, amb molts projectes educatius, tot allò que ha de passar amb els nostres nois, amb les nostres noies, amb els nostres fills i amb les nostres filles, depengui, de tot el que l'entorn pugui generar, activitats extraescolars, el comun, l'anglès, la música, etc, etc. I que allò que passa en el context educatiu, que són moltes hores al dia i amb una pila de professionals i amb l'implicació de les famílies, no sigui mai suficient. La frase de, com que no estudi i no fas deures, no aprova, quina responsabilitat tenim nosaltres al centre, doncs? Perfecte. Per tant, ens quedem amb el títol "Escola Garantista. Nosaltres hem de vetllar perquè amb allò que fem en els centres educatius sigui més que suficient per garantir èxit escolar, èxit educatiu, èxit entès en quant a resultats acadèmics, cohesió social, convivència, inclusió... Sí, sí és a dir, que un món de franquícia s'haurien de posar-se a tremolar ara mateix. Sí, perfecte. Correcte. Perquè abans no ens havia quedat prou clar. És a dir... A, a, per, per tu és una cosa del tot sabuda i pels que estem a la taula què significa una escola garantista però necessitem passar al detall perquè si no una altra vegada deixem anar conceptes i això és molt habitual en el nostre camp eh? no ara no, no és pas en el teu, en el nostre camp que inventem conceptes preciosos però al, al final cadascú posa el contingut que vol a dins perquè més o menys s'imagina que hi pot anar però no estem concretant no estem passant a la concretació ara vostè estimat polític puc dir dues coses oh, ja comencem, els polítics sempre fan igual a veure, vingui, dues no, eh, jo, ho he comentat abans jo penso que hem de fer el possible per afavorir els planejaments estratègics en els i dels centres i això comporta que sempre ha un projecte al darrere em sembla fonamental, no pot ser que un projecte educatiu de centre estigui en el calaix del despatx de no sé qui el, el, el projecte educatiu de centre ha d'ordenar ha d'ajudar a prendre decisions en el dia a dia del centre i és un projecte en el qual tota la comunitat educativa s'hi ha de sentir compromesa per tant, ens sembla que és un element essencial i la segona qüestió que m'he comentat abans la qualitat del professorat o sigui la qualitat hi ha una relació directa amb els resultats educatius necessitem els millors professionals necessitem els millors equips directius necessitem la millor inspecció Només en la mesura que siguem capaços de tenir els millors a partir d'una formació inicial exigent i rigorosa, a partir d'una formació contínua exigent, rigorosa i en plantejaments científics aconseguirem tenir els millors professionals. Per tant, si fem un plantejament estratègic de l'educació de saber per què fem les coses i tenim els millors professionals, els resultats educatius que comenta la Raquel estan automàticament garantits gira feina, eh? perquè a la universitat hem de canviar moltes coses eh? de les que ensenyen tant com Endavant. Doncs preguntar sempre a cada ponent i a cada formador a on ha millorat el, els resultats o ella? Eh? perquè quan algú explica com operar el cor és que ha operat cors de forma satisfactòria. Si no ho ha fet, una segona pregunta. Val, tu no has millorat, però el que tu m'estàs explicant, aquest projecte innovador que m'estàs venent o aquesta innovació, a on ha millorat els resultats? Hi ha un desto evaluat científicament? Si respon que sí, aplicar-ho als nostres fills i filles i als nostres alumnes. Si respon que no, enviar-li a que es formi abans d'intentar formar-se més. Molt bé. Oi que ens ha anat bé, que està aterrada a la realitat. Que ens va bé acabar anant en el detall per veure realment cap a on hem d'anar i per on hem de començar, sobretot. Endavant, qui s'anima amb la primera pregunta? Allà baix. Bueno, Se'n sent? Sí, sí perfectament. Sí. Bueno, en primer lloc agraï la ponència, perquè bueno, les persones que ens dediquem a l'educació i ens apassiona, realment és una passada poder tenir la sort d'escoltar de, una taula com aquesta, i que es plantegi aquest tema. No? Eh, M'han agradat els tres ponents, però la meva pregunta anirà pel doctor Ramon Fletxa. I, i ja que ha posat la imatge de, de la ciència en el Parlament no? i aquest debat que hi ha hagut allà no? i que els polítics i polítiques es comprometen no? a consultar científics i científiques, eh, faig una breu introducció per fer la pregunta. No? En aquell mateix dia s'estava fent un foro de participació educatiu que havia organitzat el Ministeri, no? on havia convidat, a, ara després de la, la diapositiva, experts, d'entre cometes, no? i havien de parlar de com millorar l'educació, eh? es va fer en, paral·lelament, no? i amb un horari que precisament és un que de participació ciutadana i és un horari on el professorat no podia assistir, el qual és bastant no? curiós, no? Que es faci, a part de que bueno, si es miraven les xarxes es podia veure doncs, com el professorat també comentava això, que no podien assistir en un foro que no? I, per tant. Això de dir que era participacióu participatiu és com curiós no? Jo he estat buscant els diferents ponents que van participar en bases de dades etc i la veritat és que no apareixen no? i clar en resulta curiós no? donc que un foro que es fa al ministeri doncs per dir com ha a dona a l'educació que cap estigui no? doncs en, bueno, en les bases de dades que científicaments doncs, haurien d'aparèixer. però a part, curiosament donc per part de Catalunya com a representant anava el doctor Miquel Martínez no? amb un pla de millora, un tipomir o eixide no, com bibliura l'educació i tot això. I clar, també doncs, buscant en bases de dades, doncs, tampoc he trobat res, no? que, eh, que pugui també fundamentar aquesta proposta que han ha fet doncs també en representació de o, no sé, si representació de Catalunya o com a Catalunya, no? I clar, el que volia preguntar és, clar, després de buscar tot això si realment aquestes propostes que s'han presentat amb aquest fòrum doncs, estan basades en evidències o no, perquè bueno, m'ha resultat contradictori el que proposen amb el Línia trobat. Gràcies. Bueno, si, si tu no has trobat, no? Pues en principi hem de pensar que no existeix, no? cap evidència científica davant, darrere d'aquestes propostes. No? I el que has fet tu podem fer qualsevol. Eh? I podem mirar si existeix evidències científiques darrere de les propostes d'aquests ponents. No? Jo, indudablement, també ho he mirat i no no existeix cap evidència científica I ho, hem de dir. i ho hem de dir perquè els nois i noies no hi ha de ret a que puguin ser víctimes menors d'edat de propostes que no han demostrat en cap lloc del món millorar els resultats Més. Han estudiat la curva d'aprenentatge dels mestres quan dura? les diferències també de l'ensenyança. Hi han dades sobre curves d'aprenentatge. Com he comparat abans, en medicina hi han curves d'aprenentatge de tècniques quirúrgiques que per alguns cirurgians poden durar un any, per a uns altres tota la vida, i per a uns altres molt poc temps. Eh, ja podem tenir els polítics que ens pelagorin, que nos peloris, però si a sobre han a una de les escoles més premiades i han de seguir el seu mètode Com, què tardaran a incorporar-se aquest mètode? Qui vol comentar? Jo, jo, jo desconec, eh? Jo, jo crec que no n'hi ha, no ha. més, no? No ha. però és que ni científiques ni, atrevi, ni no científiques. Eh? Fa uns anys es comencen a fer valoracions i avaluacions de de professora a la seva pràctica a l'aula, però cap a col·lectius molt determinats i molt petits de, de, de l'educació. Vull pensar que quan comenteu això estem parlant de la formació continuada eh, que, té, que té el professorat. Aviam, des d'un punt de vista quantitatiu, les xifres, sembla que ahir mirava unes dades i sonar que durant el 2018 un total de 70.000, si no recordo malament, o 68.000 professors s havien passat per algun tipus de, de, de formació i en algun cas aquí també es comptabilitzava la formació que podia fer una mateixa persona, eh? Clar, si el col·lectiu docent, si no recordo malament en aquests moments, entre la pública i la concertada està al voltant del 90.000, jo diria que des d'un punt de vista quantitatiu és una dada rellevant i és una dada important quan baixes a la qualitat d'aquesta formació és aquí un tinc més dubtes. Eh? Però parlo eh? no a partir de cap evidència científica, eh? no, sí, sí. Sinó, sinó a partir, a partir del que, no? de, de la meva participació en aquest tipus de formació. Jo crec que tenim una formació que no és bona i, a més a més, el que és pitjor des de l'administració en els darrers anys eh, s'ha pensat o, la, o la, formació del la formació permanent del professorat ha quedat relegada a un segon terme a l'hora de posar diners a sobre d'aquest tipus de qüestions. I clar, per mi això és un, problema, per mi és un problema important. És a dir, que la formació inicial del professorat, la formació que es fa a les universitats, no tingui el rigor i l'exigència que caldria i quan la formació per permanent del professorat no és l'adequada en termes generals. Eh? Sempre hi ha excepcions i no, o sigui, a partir d'aquí que no se m'interpreti malament perquè sé que hi ha entitats, hi ha organitzacions, hi ha fins i tot fundacions que fan molt bona, molt bona, molt bona formació. Però en termes generals eh, jo no l'aprovaria. Eh? La formació continuada que s'està fent en el, en, el, en el professorat però que tampoc aprovaria la formació inicial que s'està fent a les universitats de magisteri. Tampoc l'aprovaria. Clar, quan veig segons quins programes d'estudi i veig les mancances tan importants que en aquests programes d'estudi com pot ser que estiguem formant els nostres mestres no? amb aquestes mancances en la seva formació tan importants no? per tant jo no aprovaria aquesta formació ni la continuada ni la, la inicial Digui un moment que li porten al el... m'ha interessat molt tot el que heu dit tots, però el que voldria preguntar és en relació amb tu a la teva escola uh, penso que, que és una feina pel que puc captar amb el que has explicat molt, molt interessant que a més uh, afecta a molts barris i a molts pobles uh, de Catalunya i que potser molts no saben um, com tractar-ho com treballar-ho com vosaltres ho heu fet aleshores la pregunta i potser va lligat també amb, amb, amb el que has dit tu com arribar com es pot fer perquè les, hi hagin prou informació a l'abast perquè les persones puguin dir com ho feu com heu arribat, quins plantejaments heu fet per arribar a aquest punt quan d'altres no se'ls ocorreix no tothom a vegades ho sàpiga de la mateixa que hi ha la formació, i a tot el que vulguis que s'ha de fer, però a vegades no s'hi arriba. Llavors com això es pot conèixer, com això la gent es pot informar per veure doncs, com ha arribat a aquest punt perquè com més s'extengui més s'ajudarà més persones i s'ajudarà més alumnes. No? Nosaltres, a, a nivell d'escola, a nivell particular del nostre centre, sempre que... i amb ganes d'anar un pas més enllà que, sempre insisteixo, l'administració ens demanava que ja érem, i ja estàvem en el punt del correcte. I va ser via Departament d'Ensenyament comunitari, social, democràtic, igualitari, dialògic... I va ser el mateix departament el que ens va posar en contacte amb la Universitat de Barcelona i actualment el mateix departament a la pàgina web, vull dir, la, tota la part de la sensibilització, eh, posa en contacte per la part de formació... És a dir, realment és, és fàcil. Bueno, moltes gràcies a la taula. Uh, uh, M'ha cridat l'atenció el Carles que ha mencionat el tema del lideratge que amb el gestor no n'hi ha prou i com calen aquests líders pedagògics i crec que aquesta part és molt important i està en la línia de la recerca internacional que hem fet per exemple a la Universitat de Cambridge aquest, que s'entén com a lideratge dialògic que inclou també a les famílies i a la comunitat en aquest procés de, de lideratge. No? no sé si des de l'administració es té en compte aquesta vessant de com incorporar les famílies en aquest lideratge també des del de plantejament que, que teniu. Moltes gràcies. Aviam, no només les famílies, sinó l'entorn. Eh? És a dir, els plans educatius d'entorn van ser una primera aposta, que abans es deien Ciutats Educadores i ara es diu 360, vull dir, això va canviant de nom, però que, que en essència és exactament el mateix, és de quina manera posem la comunitat al servei de l'escola. No? I, per tant, el paper que, que poden jugar les famílies és, sobretot, a primària. A secundària costa més, eh? Costa més, és molt difícil que un, un adolescent o un adolescent d'ESO vulgui portar el seu pare o la seva dieta, això costa molt. A primària és molt fàcil. Per tant, tot allò que ens vingui de fora i que pugui beneficiar l'escola, jo crec que ho hem, ho hem d'aprofitar. Eh, i per tant les famílies és un element essencial ja dic fonamentalment a primària perquè, per, per, per molts motius no? els ajuntaments també tenen un paper important, és a dir, quan abans parlava de projecte educatiu de centre també jo admiro aquells ajuntaments que tenen un projecte educatiu de ciutat o que tenen un projecte educatiu municipal perquè, perquè aquests ajuntaments eh, estan intentant eh, alinear tots els agents educatius de l'entorn a favor de l'educació de, de, dels nens i les nenes d'aquell municipi perquè l'educació no és només un tema de l'escola, no? és un tema de les famílies, és un tema dels clubs esportius, és, és un tema de l'escola de música, és un tema del cau, és un tema del futbol, és un tema etctera, etc etc. Per tant, hi ha tants agents educatius en el territori, que, que és importantíssim que també hi hagi un planejament estratègic a darrere d'aquest tipus de qüestions a nivell municipal. El tema de les extraescolars, algú s'ho ha de mirar amb una mica de cara i ulls, si que s'està fent té sentit o no té sentit, si cal o no cal, si la jornada continuada és positiva o no és positiva, eh? tant a secundària com a primària, en el cas de que no sé què l'Ajuntament què pot fer per compensar aquelles famílies que no poden arribar no sé on, és a dir, jo ha una visió que tot allò que ens arriba de fora ajuda, ajuda l'escola. Jo sempre he defensat que hem de trencar les parets de l'escola, o si sigui, l'escola s'ha d'obrir, l'escola és el nex de la xarxa, però l'escola tota sola no pot teixir la xarxa educativa d'un territori, necessita els agents i necessita la mirada d'algú des de fora i en aquest cas alguns ajuntaments ho fan i jo crec que a la llarga caldrà tendir cap a, cap a, cap a aquesta actitud més educativa d'un ajuntament algú ha d'alinear tots aquests agents per intentar que vagin tots en la, mateixa, en la mateixa direcció. Per tant, les famílies és una aportació brutal, eh? és una aportació brutal, però no només les famílies. Eh? Hi ha molts agents educatius en el territori que cal que vagin a la mateixa direcció que va l'escola perquè no? seria molt trist que a partir de dos quarts de cinc de la tarda no? tot allò que s'està treballant des de les nou del matí o des de quarts de nou del matí s'acabi espatllant en una plaça pública on et trobes eh, nens i nenes i adolescents i adolescentes i adolescents que no saben no que no saben què fer doncs perquè malauradament no hi ha una família amb una capacitat econòmica al darrere i amb una motxilla, etc etc, que pensi que aquella criatura, a més a més del que fa, ha de fer altres coses. No? Per tant, cal una visió de totes les administracions i jo crec que en aquest cas les famílies juguen un paper important, però també els ajuntaments. No és fàcil eh, el paper dels ajuntaments, són, són uns quants, però jo crec que han d'anar cap aquí perquè qui millor que un ajuntament per, la, per liderar aquests projectes educatius territorials. Hola, tarda. Jo fa poquet temps que m'he incorporat a una comunitat d'aprenentatge, intento absorbir tot el que puc i em vaig fer preguntes. No? Una de les preguntes que em faig, que les faig eh, als quatre, diguem, eh, Eh, és a dir, jo vinc de, de la Mare de Déu de Montserrat, de Terrassa, que no cal explicar no, en quin barristem, estem, quins, quins nens i nenes tenim allà, i el curs passat, ara farà un any, ens en vam anar a la trobada internacional de comunitats d'aprenentatge que es va fer a Barcelona. Vam escoltar totes les aportacions. Ara ens anirem a Madrid la setmana que ve. Eh, I una mica... Quins centres són comunitats d'aprenentatge? quan dic això vull dir, quins centres apliquen actuacions educatives d'èxit? quins centres es, es basen en la ciència i no en l'ocurrència, etc etc? Quins són els centres que fan això a Espanya? Quins són els centres que fan això a Itàlia, a Anglaterra, després a Llatinoamèrica, al Brasil? No he trobat mai, no he vist mai una escola de, de classe social, diguem mitja alta. Terrassa està a 15nze a 10 km de Sant Cugat, a Sant Cugat hi ha un nivell, eh, no cal que l'expliquem, no? molt més alt, en molts sentits, no hi ha ni una sola comunitat educativa, ni un sol centre que apliqui... I a això és una pregunta que m'intriga, jo me la pregunto, a vegades em responc, però no tinc clar que em respongui, que em respongui bé. <ríe> Llavors no sé si algú té ganes de... És una pregunta que no crec que, que li puguem donar una resposta... Jo mateix. No, sí, sí que hi ha moltes escoles i primàries i secundàries també al món eh, que fan eh, actuacions educatives d'èxit, siguen comunitats d'aprenentatge o no ho siguin eh, i que són diguem escolas d'Elit eh, eh, públiques i privades. Eh. En la, ara no, no he revisat avui la pàgina web de comunitats d'aprenentatge i no sé si estan o no. Eh, però hi ha unes eh, que estan en el districte de Cambridge i que aquí Rocío García ha sigut una de les assessores en Cambridge d'elles, eh, eh, hi ha escoles en el meu país, en el País Basc eh, eh, privades i privades concertades que estan, estan fent les mateixes actuacions educatives d'èxit que estan fent en el Joaquim Ruira el que passa és que eh, aquí sí que hem tingut bueno, per culpa nostra Eh, i és que eh, hem fet més èmfasi no? en aquelles escoles que realment era més difícil la transformació, com és el Joaquim Ruina eh, i que ho han fet també o com és la vostra, que ha tingut el Premi Cercle d'Economia d'aquest any eh, al Bioescola escola pel projecte Violència Zero des dels 0 anys no? des d'aplicar evidències científiques de convivència i que a més a més com ho venen evidències científiques són gratuïtes, no com una còpia Eh, que cobra millors d'euros, que es diu Kiva, eh, i que és una còpia direm, de, del model que vosaltres diuen. No? Hem fet més èmfasis en això, i també he de dir que hem posat més esforços amb això, eh, o sigui, amb les més desafavorides, i també les administracions doncs, lògicament han tendit a dir-nos, oi, en el meu país, País Basc, que vam començar amb una escola que no era desafavorida, de l'administració ens va dir, ho de fer tres mes, que són, és normal que és i hem fet més més informació sobre això, però probablement les, les, eh, les actuacions educatives d'èxit, és que a més a més, tu veus, i això hi està l'especialista, tu veus el que fan en tertulies literàries i lògiques les escoles d'elit de Cambridge i veus el que fan en dues faveles no pacificades de Rio de Janeiro i estan llegint els mateixos llibres i fan els mateixos comentaris. Lo qual vol dir que el contextualisme és la disculpa del fracàs escolar. Que, com diu Chomsky, tots els nens i nenes neixen amb les mateixes capacitats d'aprenentatge i si no aprenen el mateix és per culpa del sistema escolar eh, i per culpa de la societat però no és perquè no neixin amb aquestes capacitats i s'estan donant aquestes situacions aquí també hi ha alguna escola no sé si ho vol dir o no que és de nivell socioeconòmic més alt eh, però bé aquí sí, què vol dir Bueno, ja ho he dit. Suposo que tothom ha sentit eh? que sí, que el CIM de TEIAR és una escola que, que estem, som un d'aprenentatge i que el nivell cultural i socioconòmic de les famílies és mitjà alt. Som els més raros. Aquí hi havia un senyor? Exacte, vostè. Sí, sí, mi... no, ah, exacte. Gràcies, Martí Teixidor. Volia anar a la pregunta de la moderadora Cristina Sánchez. Molt, molt aguda i penso que dona per molt i per continuar amb els ponents, la prioritat immediata més immediata, i no és perquè estigui en contra del que han dit ells, sinó una, encara una mica més immediata, que deu dir és la direcció pedagògica. I suposo que coincideix amb la paraula lideratge pedagògic, però dic direcció pedagògica primer de tot coincidint amb el professor Fletxa, perquè aquesta directora, director, que no ha de ser un, sinó que tant de bo siguin quatre, cinc, sis i set no seran tots d'entrada. Doncs que tinguin aquesta fundamentació científica i saben que ens diu la neurociència de l'aprenentatge i que ens ha dit la psicologia evolutiva i els condicionants sociològics al Coleman, però que teniu sapiga en Calebmonts 5 anys després a New York va amb cinc escoles com a superintendent va treure els millors resultats amb unes escoles de les més pobres. cinc anys després de l'informe Coleman. M'agradat que diguessis això, però jo m he passat anys explicant a la Universitat d'Arrera del Coleman Beletmonts de que nega la la constant, la regularitat sociològica, que és veritat, però que la podem canviar. I aquí és on ve la pedagogia com a intervenció, però sempre fonamentada. Fins i tot avui diria, en un estat plural com la nostra, diversa, amb molta fonamentació en psicolingüística, en ensenyament de llengües, perquè com diu Sebastià Serrano, som la societat de la nova oralitat, a través de les pantalles, cada cap de setmana o durant tota la setmana, tothom parla, ens veiem parlar, etc. I a vegades veiem que no en sabem, que hem sigut escola d'ensenyar, llegir i escriure, i no hem si a l'escola d'enenseyar, per vai a pensar, etc. i tot això com deia el professor Flecher, en Jo en ciència i si uns quatre o cinc ho saben, el que hem de fer és primer de tot, fer la reformaació. aquesta paraula, la reformaació dels mestres i professors que ja són a l'escola. Perquè esperar als mestres o professors MIF, aquests em vinddran d'aquí cinc anys. Per tant, escoleu, la cosa demana actuar més ràpidament. Hem de fer la reformació, però no malícia. Perquè al final, si no s'ha reflexionat, ensenyem com vam ser ensenyats i si el sistema en conjunt té aquestes carències és perquè molts professors potser ensenyem moltes coses com van ser ensenyats. Que se'ns posi al davant algú, potser uns vam tenir la sort d'anar a alguna escola amb direcció de renovació pedagògica, i jo m'hi conto, i a la primera escola que vaig estar, a la segona, em van canviar els esquemes que jo tenia en la meva formació de mestre. Gràcies a la pràctica. Per tant, penso que el primer seria direcció pedagògica i coincideix perfectament amb el que diu el secretari de polítiques educatives que no esperem una reforma general sinó una reformació a cada centre amb un projecte educatiu, evidentment adequat a cada context i per tant el projecte educatiu serà escrit i convé escriure perquè permet comunicar, permet objectivar, compartir però vol dir que l'han d'haver fet unes persones que saben què diuen, què fan i no seran tots i de mica en mica això és el que preguntaria l'escola Roïra. Suposo que el primer dia no tots els mestres sintonitzaven, però és una feina dia a dia, curs a curs, amb idees clares, insisteixo, lideratge, però en primer lloc pedagògic, que sigui el que entén del funcionament. Després, bé, l'aspecte participatiu, i evidentment s'ha de fer amb la participació de pares, per tant, hi a qüestions de dinàmica. Només un apunt a la qüestió de, de les escoles de comunitats d'aprenentatge, que conec prou bé, etcètera. Um, aquest contrast que s'ha dit bé, doncs aquelles escoles d'entorns tan afavorits, imagineu-vos si a més a més fessin comunitat d'aprenentatge els seus fills, quan són a l'adolescència especialment, sigui amb els mòbils sigui fumar un porret, sigui amb com s'organitzen etcètera, si hi hagués més cohesió més comunitat, si aquells nois anessin més contents encara a l'ensenyament, no només pels resultats, sinó per la cultura, pel coneixement compartit entre famílies i escoles, imagineu-vos si tenen encara per millorar aquestes escoles que poden tenir resultats escolars encara que no facin massa res, perquè com que tenen fusta bona de fondes, els mobles els hi surten gairebé sols. Per tant, imagineu-vos si a més a més tinguessin una feina d'aquest tipus de qualitat d'aprenentatge. O sigui, és veritat, ha començat amb les escoles amb més necessitat però no és una alternativa que sigui per a les escoles amb més necessitats sinó és una alternativa per tot l'ensenyament i per tot el sistema educatiu actual que no és sistema escolar que és sistema educatiu doncs a part d'estar totalment d'acord amb el que dius eh, estic molt content per vàries raons i una és perquè has citat a Edmonds eh? Eh, malauradament eh, mireu a la premsa Mireu el que s'ensenya a en la formació inicial del professorat i, per que en la permanent. I veureu com tothom cita Coleman i el sí. nivell socioeconòmic determina això. I a Edmonds, que va liderar eh? precisament el que avui estan fent en l'escola Joaquim Ruïga i és eliminar aquest determinisme educatiu, a pesar que també va publicar a Harvard al 73, eh? no s'ensenya encara avui ni en la formació inicial del món de permanent ni en la continuada del professorat no? a veure el professorat format vol dir en evidències científiques el qual és un requisit en Finlàndia des de l'any 85 no? és a dir tota la formació ha de basar-se en evidències científiques i això és el que és un bon professorat no? miro no miro tot això, si es fa en evidències científiques sí, però amb la gent que ho està planificant difícilment es basarà en evidències científiques perquè les no la tenen no? El que hem de fer això i és el que fas i ja és hora eh, de que sentim citar autors com a fas Vos ha fet alguna cosa sobre el sí. professor? Sí, sí. a, a més a més m'agradaria no només basar-nos en, en, en el que en el nostre context, per exemple a nivell d'escola, li dono la raó nosaltres quan vam començar a transformar en comunitat d'aprenentatge i encara estem en el procés de transformació doncs sí que és vital que vam tenir un grup de mestres que nosaltres diem un grup de mestres més, més valent i més progressista, més, més, no? amb més capacitat d'emprenedoria en, en aquest nou camí i han implementat les actuacions educatives d'èxit i també van tenir un grupet de mestres que sense posar pals a les rodes, això també s'ha de dir, sí que és veritat que van tenir un, un gaire més conservador, més neu fent que jo miraré com us va. Ràpidament, eh, això... Va evolucionar. Per què? Perquè en el moment que comences a implementar actuacions educatives d'èxit de forma rigorosa, de forma sistematitzada, comences a incorporar les famílies en la vida del centre, tot millora ràpidament. Els resultats es veuen, de veritat, molt ràpidament, no només a nivell acadèmic, sinó, insisteixo molt en el tema de la cohesió social, en el tema de la convivència, en el tema de la pertinença en el grup, en el tema del respecte per la diversitat i en aquest respecte partint de la base de que el respecte s'aconsegueix a partir del coneixement de l'altre. Tot això són canvis que es van donar amb prou rapidesa i no només, que és molt important, vam convèncer ràpidament el professorat que teníem al nostre centre, sinó que a nosaltres ens agrada explicar que al llarg d'aquests anys, que portem uns nou anys de camí en, aquest, en aquesta transformació, els instituts, perquè també ha sortit el tema de, dels instituts, que tenim a la ciutat, sobretot els que tenim més a la vora, però els que tenim a la ciutat sempre han tingut una relació de, de cortesia, de compartir i diari de projecte educatiu, però de conversa d'ascensor d'aquest... Què tal et va amb el teu projecte educatiu? Molt bé, a mi també. Però en projectes educatius, a última hora, prou diferenciats. Ha estat ja al llarg del temps que els nostres alumnes han anat no, matriculant-se a uns instituts i a uns altres, i en els instituts hi ja molt matemàtic, molt estadista, i hi ha gent que li agrada fer no, càlculs i gràfics, i, i veure no, els nanos que arriben d'aquí d'allà, quina progressió fan i, i, quin, i, quin, i, quin, i quin progrés fan en el nivell acadèmic i, i social. I ha estat a partir d'aquests aquest, anys que molts instituts ens han vingut a preguntar quan resulta que els nanos que venen del Ruïra, perquè la ciutat de l'Hospitalet, per desgràcia, som l'única escola que implementem actuacions educatives d'èxit i ens han transformat en comunitat d'aprenentatge, tot i que ara comença a haver-hi una altra vegada no, aquesta inquietud de, de, de, de mirar cap a la ciència. Doncs van, veure, van constatar que els alumnes que venien del Ruïra eren els alumnes que se'n sortien millor a nivell d'aprenentatges, però a més a més que eren els més solidaris treballant, els alumnes que resolien el, el, el, no, les dificultats de convivència d'una manera més dialògica, els alumnes que tenien més recursos per, fora de l'hora escolar, organitzar-se, fer treballs en grup, a fer una cerca d'informació, i és quan realment ens van demanar, què dèieu, què fèieu? Quan van constatar que aquests alumnes eren els que realment el seu ítima educatiu era el que havia potenciat alumnes més autònoms, més solidaris, amb més competències, amb més habilitats, amb més estratègies, i a sobre les compartien d'una manera eh, solidària, no? la, la redundància. Per tant, el professorat, quan veu que aquestes actuacions educatives d'èxit comprova in situ, perquè creure'ns ho ens ha de creure tot, ho dir la comunitat científica internacional, és a dir, no és discutible, però quan a més a més a cap professorat ho comprova, ho corrobora, ho, ho, ho, ho, ho, en els seus centres, és quan realment s'interessen pel projecte i és a partir d'aquí que nosaltres també, no? jo penso que hem de fer de difusors de, del projecte i de, i de la ciència. No? hora estem parlant d'educació i de ciència, El que, perdó, el que comentava el Martí jo afegiria el paper de la inspecció eh? és a dir quan, quan parlem de, de directors i no? penso que la inspecció és, és, és una figura fonamental en el si del sistema educatiu i si els inspectors s'adoptessin no? aquest lideratge pedagògic que estem demanant no? a les direccions de centres que és una de les intencions del departament, és a dir, el departament ho té, eh? com, com el seu objectiu, de que aquest lideratge en el territori de les zones d'inspecció realment sigui l'inspector el que pugui reunir a les direccions de centres, la que en aquestes reunions de centres, de tots els centres, es posin eh, el projecte educatiu allà davant, es parli de, de, de diferents modelatges, es parla, que, es parli, que es pugui parlar d'experiències d'èxit, que es pugui parlar també d'experiències de fracàs... No? Per tant, aquest paper, o sigui, aquest paper, no només unidireccional de l'inspecció amb el centre, sinó més de... No m'agrada dir-li xarxa, eh? perquè la para el terme xarxa està una mica desvirtuat en aquests moments, però aquest, aquest paper més horitzontal, més democràtic, de l'inspector com a líder pedagògic d'un territori al voltant de tots els centres públics i privats, de primària de de etc etc, on allà es valori el que es fa en el territori, jo em penso que és fonamental. No? Penso que és, que és un dels grans elements que crec que en aquests moments cal potenciar pensar en la inspecció educativa. Gràcies. Bueno, primer de tot volia agrair als tres ponents doncs, pel vostre compromís i la vostra responsabilitat per l'educació dels nens, no? per, per sobre d'altres interessos. No? Llavors, jo volia fer una pregunta principalment a Raquel, no? però també doncs, al Ramon i al Carles en relació a tots els temes que estan sorgint. Estem parlant de la formació continuada, estem parlant, bueno, a mi m'ha agradat molt quan Carles feia referència a la il·lusió i a la força que a, viure, no? en, el, en el claustre del Joaquim Ruira, a jo crec que suposo que l'escola tot i que es premi ha sigut ha rebut premis, era, doncs estàvem un moment dolç, doncs també ja vos anat explicant, no? Pots haver viscut, haver viscut moments també de dificultat, no? doncs com s'aconsegueix mantenir aquesta il·lusió, aquesta força, no? uh, i si, bueno, de quina manera això està en connexió, no? que esteu accedint no, a unes evidències científiques que us donen informació sobre unes actuacions que sabeu que donen resultats no, i que esteu obtenint resultats en el vostre dia a dia. I això lliga només les formacions estem parlant de la necessitat de plantejar-nos com ha de ser aquesta formació continuada. No? Després, clar En un dia a dia d'una escola imagino que surten problemàtiques constantment noves, no? temes de, doncs, eh, com a fer front als temes de violència... No? de constant, madres de, de les de les social media, no? Com els, els nois s'està a noves problemàtiques a partir d'aquí. Tens doncs com el claustre pot, pot estar en, contacte, en aquest diàleg constant, no? Amb la recerca científica, no? Duna forma continuada com s'ha pot anar formant uh, constantment aquestes evidències científiques, no? Perquè és algo que no, imagino que no no ho esfetigestar, sinó que ens doncs, implicar, ens doncs, poden haver en respontent, no? En aquestes evidències, no? i en aquestes problemàtiques, a aquestes evidències, no? duna forma com ho feu i si això té caràcter una... Juga un paper en aquesta il·lusió, en aquest, en aquest ànim no, que constantment no, que, que transmeteu no, d'aquesta manera i que és tan transformador. Gràcies. Nosaltres com a, a clàstica tenim un compromís amb la formació, és a dir, no entenem implementar actuacions educatives d'èxit i fer el millor pels nostres nois i noies, pels nostres fills i filles, sense tenir aquest compromís amb la formació. Per tant, ho tenim incorporat en el dia a dia del nostre centre. Nosaltres setmanalment estem fent formació interna i sí o sí, és una prioritat. No, no hi ha plan B. La prioritat del centre és fer una formació. i per tant, eh, allò que tu com a centre dissenyis és el que passarà. Sobretot si ho tens contemplat en el teu PG o ho tens contemplat en la teva memòria de centre o ho tens contemplat com a l'eix vertebrador, que no, que, que lliga, que cus tota la resta de, de, de, del teixit del lloc que passa al centre. Per tant, eh, el compromís del centre ja ha de ser. I sempre diem nosaltres com aquí eh, el, que, el que fem és afavorir que aquests compromisos es puguin materialitzar. Sí? Per tant, tots els dimarts al migdia fem formació i a banda d'això, evidentment, Odissea també, per exemple, aquest dissabte té una jornada fantàstica que ens veuen tots a llei d'espero i és a dir, són inputs que tu has d'afavorir i has de potenciar des del teu claustre, però que a nivell intern has de tenir un compromís real a nivell d'horari, a nivell de, de documents, a nivell de formació i també has de, has de, has de poder gestionar-ho dintre de l'horari i, i blindar-ho. Sobretot, blindar la formació. I, I per part del govern, el govern ha de garantir no només el ruïre que també, sinó el govern, ha de garantir aquest tipus de formació, ha de garantir la qualitat d'aquesta formació, ha de garantir l'evidència científica i el que diu la comunitat científica internacional en aquesta formació. So obligació del govern, en definitiva. No? O si sigui, portem, el nou govern porta tres o quatre mesos en aquest tema, però totes les línies no, que estem treballant en el dia a dia aniran amb aquesta direcció perquè no, és, que, és que tenim l'obligació a més a més de que, que això sigui així. No? I, per tant, hi ha el compromís eh? de que, de que intentarem i farem tot el possible per, per fer un programa de formació i per intentar incidir en la formació inicial tant com puguem perquè pugui anar justament en aquesta, aquesta direcció. És que no fer-ho seríem còmplices del que està passant. Eh? No actuar, no ser proactiu en aquest tema seria un desastre. Eh? Per tant, hi ha el clar compromís del govern d'actuar de, de, i que els propers programes surtin amb una altra direcció molt diferent de la que havia sortit fins ara. No? Jo, jo sóc el Roïra, de debò, lo, lo de les comunitats d'aprenentatge jo fa molts anys que en parlo, i que sento el Ramon i sé dels seus beneficis, però a mi m'agradaria més a més o sigui, dir que hi ha molta energia, hi ha molta passió aquí darrere. És a dir, que a més a més de les comunitats d'aprenentatge, que és un mètode o, o, una, o una, una metodologia extraordinària, altre també cal, eh? és a dir, no? veure la directora allà, no? arremangant-se o veure el cap d'estudis aquest matí, com anava passant llista, o sigui, allò és brutal, veure, veure els mestres i les mestres, o sigui, amb l'energia que estaven interactuant amb els seus alumnes, us asseguro que impressiona, és a dir, la metodologia està molt bé és extraordinària, però això també cal, eh? aquest, cal, cal a més a més aquest compromís amb la comunitat, aquest compromís amb el projecte, no? aquesta passió que està brillant tot d'ulls, perquè sense això la metodologia no acabaria de funcionar. No? I aquest compromís, aquesta ideologia que hi ha al darrere de cadascú de vosaltres a l'hora d'afrontar els reptes que té davant d'aquells davant nens i d'aquelles nenes. No? I de debò que és impressionant l'energia que es desprèn d'aquelles aules i a més a més els nens i les nenes o sigui, van interactuant com si no hi hagués ningú que els estigués observant. No? La qual cosa et denota, et denota que allò funciona. I a més a més amb un soroll brutal. Sí, o no, sigui, amb un soroll brutal, què és del que es tracta? No, no, no, no. Sí, quan en una escola hi ha silenci, és que hi ha algú que falla. O quan en una escola sents, silenci, silenci, silenci, és que alguna està fallant. Aquí hi ha, una, hi ha soroll, que és el que ha dhaver en una escola. Soroll, justament, no? Perquè si hi ha soroll, vol dir que hi ha interacció, no? Que és, és el que volem, la interacció. Una interacció amb, amb quatre grups diferents dintre de dintre d'una aula, és que no pot ser d'una altra manera. Per tant, el silenci és justament el pitjor no? que, podem, que podem fer en aquestes escoles. No? Per tant, hi ha el clar compromís del departament d'apostar eh? per aquest tipus de metodologies i per apostar tant com puguem en transformar la millora de, de la formació de, del nostre professorat, perquè és la peça clau. Si el professorat funciona, els resultats no? hi ha una relació directa amb els resultats educatius de l'alumnat, per tant, on hem d'incidir? Hem d'incidir en la qualitat del professorat. No? I quan diem que necessitem els millors, doncs és que necessitem els millors. No? Però, però per molts motius, i, i, i, i per cohesió social, i, i, i a més a més per competitivitat del país també. És a dir, aquest país necessita també tenir una, una, una ciutadania crítica i ben formada perquè, per, per, mil, per mil motius. No? Per tant, hi ha aquest clar compromís. Eh? Vull dir que no... D'aquí un any, si voleu, parlem i ens diu, eh? escolta, allo, tot allò que vas dir, què ho fet? Us asseguro que la, la formació de directors, la formació d'equips directius, s'està transformant radicalment, o sigui, ha, bueno, i la, la Raquel és testimoni d'alguna cosa d'aquestes també, eh? hi ha una transformació brutal, eh? justament amb l'idea de lideratge pedagògic, o sigui, el director i la directora, amb que sigui bon gestor no n'hi ha prou, Eh? cal ser, eh? cal tenir el lideratge pedagògic i el lideratge humà de tot un equip de gent que ha de procurar fer el possible perquè, no? perquè les coses sortin bé per tant d'aquí un any o d'aquí no sé què, Ramon, tornem a parlar eh? i aquell compromís del secretari de polítiques educatives no? tenim l'obligació eh? l'obligació de fer-ho perquè si no seríem còmplices del, de, del desgavell Jo volia fer una pregunteta bueno, estic molt d'acord amb això de, de, de la importància de l'equip no? que és clau no? I, i, i, bueno, i escoltant no, el que diu la Raquel, no, de, la, de, de la formació i de, de l'esforç, no, que ja suposa per formar un, un claustre amb la línia, no? Llavors, no, moltes vegades mi el dubte que en creia de cara al departament, no, és assegur s'han creat això que de això de categoria d'autonomia de centre, no, per assegurar perfils estructurals, no, que assegurin aquestes persones, però dins dels perfils estructurals no hi ha cap perfil amb una formació en comunitats d'aprenentatge que asseguri que aquella persona es pugui quedar al centre. No? Tenim persones formades en comunitats d'aprenentatge, en Odissea, etcètera, en formacions inicials, i després que són interins, que valen l'imperi imperi, que vols que es quedin per assegurar la línia, sí, no? per facilitar també el treball, i des del departament, amb de, bueno, les reunions que fem la, dels equips directius de comunitats d'aprenentatge, amb el departament, portem anys demanant, que ens assegurin no, aquesta plaça estructural per que puguem garantir aquesta continuïtat d'aquestes les zones i, no, i llavors hi ha perfils TIC, perfils de globalitzats, tal tal, però no hi ha un perfil en comunitats d'aprenentatge. No sé si el departament té previst. Aviam, eh, eh, aviam, la línia està marcada, el decret de plantilles va marcar una mica, i, i l'ALEC va marcar una mica la línia cap a on havíem d'anar. Tenim un problema, que és la llei de la funció pública. L'accés a la funció pública és la que és i això està regulat amb lleis no? amb lleis. Jo diria que del segle XX, no? Vull dir que no puntua o tu amb un concurs de trasllats arribes al centre si ets el que tens més antiguitat de tots o sigui no? i poca cosa més. No, no pot ser això, això no pot ser. El que passa és que al mateix temps hashas de poguer mantenir o si sigui, és de poguer no incomplir la llei d'accés a la funció pública. No? I, I, per tant, surten el tema dels perfils que, del que es tracta en definitiva, no? amb, amb unes certes limitacions, però cada cop anem avançant, a que, a, que, a que hi hagi un compromís de la persona que arriba al centre amb el projecte educatiu del mateix centre. Jo ho comentava abans, o sigui, un professor no pot anar per lliure quan arriba a un centre, no és, no és un ser independent, o sigui, no pot fer el que vulgui quan arriba a un centre. És que si fa el que vulgui és, és un desastre. Aquest, aquest, aquest professor quan arriba a un centre o aquesta professora quan arriba a un centre s'ha de comprometre amb el que hi ha i, per tant, és clar que hi ha d'haver-hi una certa selecció no dels amics o de les amigues, sinó la selecció de la gent que està disposada a remengar-se en aquell projecte, no? Perquè tu, quan inicies qualsevol iniciativa, vols tenir al costat gent, no? Còmplice, còmplice del projecte, no un que t'arribi. Per tant, estem caminant en aquesta línia i segurament caldrà incrementar més aquests perfils i segurament el tema de, del perfil de comunitat d'aprenentatge és important perquè tu has de donar estabilitat als equips. Però que has de donar estabilitat als equips, però al mateix temps el gut per presentar un recurs perquè diu, "Escolt, vostè està vulnerar el meu dret d'accés a una plaça que no sé què", és a dir, no és fàcil de lligar tot, eh? No és fàcil perquè ja dic que estem davant d'una llei d'accés de la funció pública de Simonònica i que no s'adecua amb re amb tot això de l'autonomia de cendres, amb aquest tipus de projectes, etc etc. Però, però l'objectiu està marcat, en qualsevol cas perignota, eh? d'això de, dels perfils de les comunitats d'aprenentatge. I li comentaré al director general de professorat que va, ho té molt clar, ell, eh? ho té molt clar tot això des de fa molts anys. Eh? Vull dir que hi tirem. El camí és aquest, eh? estabilitat i professorat competent i professorat compromès amb el projecte. Eh? Vull dir, la línia està, està molt marcada. tema que es parlava abans, perquè estem sempre amb aquesta il·lusió no? i com fem que en anys que potser siguin més difícils també arribem a, a bons resultats, tot, eh, sempre tot va lligat a, a, a que si tu acabes, quan acabes el curs, els resultats són bons, el que fas li trobes sentit. Vale? Amb la qual nosaltres sempre diem que a totes les escoles es treballa molt. Però quan tu treballes en una línia que no és l'adequada i acaba el curs i els resultats són dolents, doncs arriba aquest moment de, no? de, de, de decepció general, de, no? de baixar la intensitat, tothom diu i, i això que fem quin sentit té. Quan tu crees el sentit, no? i és el que aconseguim a l'escola, que hi hagi molt, molts professionals que, que s'ho creuen, que, que d'aquesta manera treballem millor i que els resultats són millors, acabar la, no? acaba la lliga, acabar com sempre diem nosaltres, que juguem la Champions i la guanyem, no? i un altre cop comences al curs següent, te'n vas de vacances, super a gust, i l'any següent doncs un altre cop tornes no? amb ganes de, de lluitar per la Champions un, un altre cop. Vale? Penso que això no era en relació a la pregunta anterior que, que havia res. Jo comprenc el que dius, eh? però si ho mirem pels resultats i estàs treballant amb uns infants que han millorat, tu has de veure el que han millorat des del punt de partida, el valor afegit que tu, nosaltres, l'equip, hem contribuït. Per tant, el referent dels resultats, ni que fossin les proves pis a les altres, s'han de fer, jo entenc que són un contrast que va bé, però important és l'anàlisi que fas i l'atribució dels resultats. Tampoc ens hem de quedar tranquils dient com que col·lem en llavadia i la situació social, doncs no ens podem, això ho hem de desmuntar. Però al mateix temps hem de fer un anàlisi de la situació de partir dels alumnes, de les variables de context, etc. Jo, com que ho vaig patir, com a mestre i director, el Carmel, en un dels moments més pobres i difícils, doncs ho transmeto molts anys després i potser ha caducat, però vam tenir la sort, a més a més, de... A part de la formació pedagògica, el treball i formació interna de centres, ens ho vam prendre per iniciativa, bé, ningú ens ho deia, però ho teníem claríssim. Doncs Vam tenir un any de fer anàlisi de la relació educativa. Per tant, amb el centre d'higiene mental, i no ens dèiem nosaltres, ja venen els loqueros, quan no és que estiguéssim bojos, fèiem una anàlisi dels nostres conflictes de relació amb els alumnes, que eren molt difícils, eh? i en teníem de delinqüentets, per dir-ho així, i en fi, era molt, era, podia ser frustrant. Per tant, ens en sortíem més o menys però ho analitzàvem, en aquest cas, fins i tot en perspectiva psicològica. Un anyera de la relació educativa, alumne-professor. per què aquest alumne tu veus difícil i tal? I ens ajudaven a donar-li la volta. L'any següent van fer anàlisi de la relació institucional, els conflictes de poder, de d'atenció entre nosaltres mateixos. És a dir, fins i tot més enllà de la formació pedagògica estrictament, hi ha tots aquests components d'una formació en les relacions humanes, amb un autoconeixement, amb les relacions de més i veure, estic d'acord amb la preocupació que tu dius, al final vosaltres us deuen activar les endorfines, per tant, com més bons resultats o més millor el procés i tal, esteu contents i per tant s'activen les endorfines, i on és feliç fins i tot de veure que millora. Si s'arriba a resultats comparables amb no sé qui, escoltem, no cal preocupar-se per això, l'important és que millorin els que tu tens, perquè n'hi ha alguns que estan molt contents amb els resultats, però potser els han millorat molt poquet, eh? viuen contents i enganyats. Sí, en relació amb aquestes dues intervencions però en general eh, jo sí que hi voldria dir que mai he trobat a un professor o una professora que hagi vist a un exalumne el dia anterior eh, que va estar amb ell amb ella deu anys abans que li vagi bé i que no se n'alegri no sé si vosaltres heu conegut algú però jo no el qual vol dir eh, que en el professorat existeix en el fons una motivació molt gran pel benestar del seu alumnat. No? Ara sembla que la clau eh, doncs per a un professorat de qualitat científica i humana estaria en seleccionar altres per els que han sigut no, no són bons i bones. No és això el que ha passat. O sigui, el que ha passat és que han posat freqüentment moltes energies per exemple a l'inici de l'exercici professional en el cas de la meva generació i cap a uns projectes d'innovació que no han donat bons resultats i ara s'han cremat si volem un professorat de qualitat hem d'assegurar els esforços que fa donen millors resultats i ara és quan s'anima el professorat i quan vol consultar més evidències científiques i això és el que fan al Joaquim Ruira eh? i és el que estan fent i gràcies a això veiem la brillantor als ulls que dues vegades ens ha dit el Carles, no? que ha vist aquest matí, i que era la frase precisament que Jesús Gómez, que va promoure moltes comunitats d'aprenentatge a tot arreu del món, eh? pues sempre deia no? el que necessitem és tots els ulls, necessitem venir contents a treballar el dilluns. No? Per venir contents a treballar el dilluns i contentes hem de veure que si fem un esforç, els nois i noies surten millors. I surten millors en qualsevol avaluació que els faci. Perquè jo els meus fills no vull que tinguin només bons resultats en les avaluacions són les que estic d'acord. Quan faci la selectivitat voldré que l'aprovi. Mm? I com si sigui, jo que és molt dolenta. Ara si tenim nois i noies que en qualsevol tipus d'avaluació els esforços que hem fet el professorat les va millor ens alegem tots i totes. I gràcies a soten tenim brillant tots els. No és que com tenen brillant els ulls tenen bons resultats, és que com tenen bons resultats tenen brillant els ulls. Alguna paraula més? No? Voleu anar cap a casa com els nens i les nenes? Doncs pues encara que era una pregunta. <ríe> la faig jo. <ríe> M'aprofito de la situació, diríem. Què no hauria de dir o què hauria de dir un nen o una nena de la seva escola? Segons cada un de vosaltres. Us deixo que trieu el que hauria de dir o el que no hauria de dir. El que us vagi millor, en positiu o en negatiu. Jo crec que hauria de dir que les no hauria de dir a l'escola m'estic avorrint. Perquè si diu que l'escola m'estic avorrint vol dir que la metodologia vol dir que el projecte, vol dir que aquella escola no acaba de funcionar prou i vol dir en definitiva que el sistema educatiu en aquell alumne que diu que s'avorreix a l'escola eh, fracassa. Perquè si un alumne s'avorreix no fa res, no? aporta poc i, i en el seu procés d'aprenentatge és molt i molt limitat i malauradament continua havent-hi males pràctiques educatives males pràctiques educatives en els nostres centres que comporten avorriment perquè són classes o aules molt poc interactives on hi ha un professor o una professora que segueix un llibre, un llibre, un llibre i al cap d'uns dies toca una prova o toca un examen. No? Funcionar amb classes magistrals funcionar només amb instrucció Funcionar de tal manera que un professor o una professora amb 50 minuts o 55 minuts de classe, si pugui passar 40 o 45, 45 minuts de, de, de classe, que digui constantment silenci, això comporta avorriment, i si hi ha avorriment no hi ha aprenentatge, perquè no hi ha la interacció que abans comentàvem. No? Per tant, jo voldria que ningú digués m'aborreixo a l'escola. Els, els nostres nois i noies en una situació de pati i es va ajudar de, de, de, de què és el que t'agrada d'aquesta escola o perquè creus que aquesta escola no, és la millor del món, que diuen ells. No? Iell sempre expliquen dues coses. Una, perquè en, es, en aquesta escola tot es parla fins i tot quan les coses no van bé. Pareix és molt important tenir la sensació de que tot es parla i aquí et renyen per estar callat. És, tot passa pel diàleg, tot passa per l'argumentació... És la força de l'argument i no l'argument de la força. No? I d'aquí el discurs dels nens de... És que en aquesta escola tot es parla i en enrenyen per estar callat. A mi m'agradaria que tots els nois i noies de Catalunya, de l'escola, diguessin el que hem trobat en la recerca, que diuen els que van tenir grups interactius fa dos anys o més. No? Aquesta forma d'organització de l'aula en grups heterogènis i amb molta interactivitat. M'importa molt el primer, però més el segon. El primer que diuen és apreníem tres vegades més. I el segon que m'importa més és feríem amics de veritat. Fer amics o no, amigues o no, i en gruix heterogènic es fan amigues diversos, condiciona la vida professional i personal durant tota la nostra existència. Moltes gràcies a tots per venir. I a la taula, evidentment, tot i que no tenim taula, ja manteneu és una metàfora, diríem, eh, de l'espai, eh, doncs eh, ha estat realment un ple. No hi ha res que m'agradi més que aprendre. I avui he après. Moltes gràcies.